покараних Господом. Смерть їм усім від чоловіка до жени, від отрука до немовляти. Не проти чоловіка загрішили вони, а проти Духа Святого, палко підхопив Антоній. І немає їм пощади ні на землі, ні в небесах. Немає пощади, ударила година справедливої помсти, полумб'яно вигукнув Найда. Господь уже простяг над ними караючу руку. Ми слуги Його». «Безумці, зупиніться! Що ви говорите?» – скрикнув Мельхіседек, простягаючи до чинців руки. «Хай не баламутяться серця ваші! Віруйте в милосердя Боже! Я завтра ж поїду до Варшави! Ще надіюся на заступництво Росії! Ще...» «Заступництво Росії не привело ні до чого!» – перебив його залізняк. «Тепер кажу ще раз. Нам лишилося тільки надіятися на зброю Росії. Лишилося виконати те, про що говорили тобі». Страшний грім вдарив над самими головами присутніх і розкотився грізним тріскотом по всьому небосхилу. «Ось голос, що кличе нас і нагадує про помсту», – урочисто мовив Залізняк, здіймаючи до неба руки. «Не все ж ми й тепер ще будемо боротися. Ні, всі засоби вже випробувано. Застався тільки один, котрий уже не раз рятував нас і віру нашу. Шабля козацька, вона не зрадить і тепер». «Благословиш нас на славний подвиг, Отче! Я скликаю до себе всіх, всякого стану, приложенства людей, чи то селянина, чи то послушника, чинця чи схимника, кожного, хто тільки може держати ножа в руках. Усе вже готове в нас, ех, якби нам тільки грамота! Адже від цього паперу залежить усе – майбутнє України, порятунок віри, порятунок усього святого для нас». Пів життя віддав би за цей папір, і немає його де взяти. Останні слова Залізняк мовив з особливою палкістю. Мельхісадек зригнувся і підвів похилену голову. «Привелебний, отче, ти ж усе життя своє поклав за врятування віри», – гаряче говорив Залізняк. «Ти, пастер наш, ми продовжуємо те, що розпочав ти. За хрест святий несемо, і ми своє життя. То поможи ж нам». «Може, ти знайдеш хоч якого-небудь листа від цариці? Хоч спинися! Що ти говориш?» – збуджено скрикнув Мельхіседек, простягаючи до Залізняка руку. немов хотів стримати слово, що ладне було зірватися з його ус. «Годі, годі!» – Залізняк замовк, мовчав і Мельхі Седек, але видно було, що слова Залізнякові глибоко його схвилювали. «Ідіть з миром, братіє», – промовив нарешті Мельхіседек, уже спокійніше, – «стоятимемо твердо й покладатимемо надію на Бога. Без волі його не впаде й волосина з людської голови. Хай же не бентежаться серця ваші, йдіть і моліться». Довліє кожному дневі злоба його. Ніхто не посмів заперечити архімандритові. Всі мовчки один за одним підійшли до нього під благословення і вийшли з келії». Мельхіседек лишився сам. Якусь хвилину він сидів нерухомо, потім глибоке зітхання вирвалося з його грудей, і голова схилилась на руки. «Звершилося», – прошепотів він беззвучно, і знову застиг нерухомо в своєму високому кріслі. Тупий, безпросвітний очей важким каменем наліг на його душу і ніби скував усе тіло. Якийсь час сидів він отак нерухомо, без думи, без почуттів, немов скам'янілий, але ось тривожна думка знову заворушилася в його мозку. «Невже ж звершилося? Невже всі засоби вичерпано і мирний шлях не приведе ні до чого?» Мельхі підвів голову і втопив скорботний погляд в куток келії, потонулий в мороці, наче хотів знайти там відповідь на своє тривожне запитання. Так почулося злибини серця. Всі мирні засоби вже випробувані і не привели ні до чого. Слово не досягає серця, засліпленого шаленством. Невже ж вони, Залізняк і його товариші, суть продовжувачі початують ним справи? Так почулося знову злибини серця. Вони кінчають те, що почав ти. Але, Боже мій, я шукав миру мирові, а не кровопролиття й борні, захвилювався ігумен. Невже ж мій шлях привів їх до ножа? Невже ж не лишилося нічого, крім ножа? Іншого шляху не лишилося тепер. Пролунало в серці гумина так виразно, так чітко, ніби ці слова промовив хтось над самим його вухом. Мельхіседек здригнувся. То виходить, правда на їхньому боці. Виходить, він злочинець.